КОМПЮТЕРИ ТА ІНТЕРНЕТ Що може робити сучасний комп'ютер? Та майже все. До кінця ХХ століття комп'ютер став незамінним помічником людини. З його допомогою можна створювати, обробляти, зберігати і передавати інформацію, керувати заводами і космічними кораблями. На ньому можна малювати картини і створювати мультфільми, писати тексти, спілкуватися з іншими людьми, слухати музику, дивитися фільми і навіть грати. Слово «комп'ютер» означає «обчислювач». Перші прості обчислювачі – арифмометри – були винайдені ще у 1920-ті роки. Під час Другої світової війни багато вчених, незалежно один від одного, почали створювати обчислювачі на основі радіоламп – перші електронно-обчислювальні машини – Скорочено ЕОМ. Одну з перших таких машин створив німецький учений Конрад Сузе у 1938 році У той час комп'ютери були завбільшки з п'ятиповерховий будинок Але працювали значно повільніше за сучасні Щоб вести у комп'ютер програму, доводилося кодувати її за допомогою двійкового коду Тому що машина сприймала лише два символи – 0. Немає сигналу і одиницю Є сигнал Для ведення інформації використовувалися сотні тисячі перфокарт Картонних прямокутничків з пробитими в них отворами Мозком сучасного комп'ютера є процесор Мікросхема, яка здійснює мільйони обчислень за секунду Тепер комп'ютер можна носити із собою у сумці або навіть у кишені а комп'ютерними процесорами обладнують усіляку техніку: від верстата до пральної машини. Із з середини 1980-х років почала розвиватися глобальна комп'ютерна мережа Інтернет або всесвітня павутина. Вона являє собою силу вселенну потужних комп'ютерів або серверів у всіх куточках світу, з'єднаних телефонними лініями. Сервери служать для зберігання найрізноманітнішої інформації, доступ до якої може одержати будь-який користувач мережі. Досить лише увійти в неї за допомогою персонального комп'ютера. Спеціальні комп'ютерні програми дозволяють переглядати і шукати потрібну інформацію в інтернеті, а електронна пошта майже миттєво пересилає листи у будь-яку точку світу.